îi tentează pe personajul pozitiv, iar personajul pozitiv, în mod obiștit, se lăsă tentat. Mai ales că răufăcătorul adesea vine sub un chip amen. Gândiți-vă puțin că vrăjitoarea vine la robă-cazăpada, sub chipul lui văbuțe, cum să cade, o molește cu mărul și la robă mușcă, Și se întâmplă ce se întâmplă deci complicitatea involuntară. Nu a vrut să fie complice, iată fata, dar a fost. Da? Sau în alte variante. Mumirea nu se face cu vorba, ci se face cu ajutorul unui obiect magic. Unui lușe care îl preface pecutare în stană de piatră sau îl preface într-un animal sau cine știe ce? Altă, înnealtă a vrăjitoriei. Deci asta este schema de bază, Ori cu vorba, ori cu înnealta magică. Deci raportul este ori-ori de excludere. Cum e la vrăjire? A Altă, într-o oarecare masură, abene. În primă instanță încearcă pe o cale să zicem rațională, încearcă să-l convingă cu argumente. Uite, marea este întinsă, este calmă, gândurile îți, bat, prielic, îți bate, prierile din spate, O să simt chiar eu locul la cârmă, deci tu poți să, poți să îți cruți ploapele oposite. Este palinul îți complice? Nu este. Nu este. Deci, el nu procedează cum procedează, în general, personajul pozitiv în schema tradițională. Și de aceea e nevoie de cumul. De aceea vine plus spotul, cum se zice ziceva, jocurile de cărți, vine unealta magica care este aici. Ați văzut o amură muiată în lete. Lete, știți bine, da? Aduce unul, somnul și uitarea. Exact. Și stixul e pomenit, rovinei, fermului nu mai spun că știe toată lumea. Așadar, O primă remarcă este aceasta. Că Vergiliu modifică schema tradițională. dar o folosește. O folosește în mod deliberat, dar o modifică. Și o mai modifică într-un sens. Deci asta e prima modificare. Nu sau-sau, ci și cele două metode sunt conjugate pentru că victima n-a răspuns cum aștepta răufăcătorul. N-a marșat, n-a intrat în joc. Se apără. a mai modificat la cimbră schema în sensul următor. în nu e așa bine le învinge, întotdeauna. Oră aici nu învinge bine. Învinge rău. Iar insens, nevinovat, Palinurus plătește Adică e o inversare a situațiilor de basme, exact ca pe care am văzut până la Opon. La o omul cinstit, care încearcă să salveze Troia, este, până la urmă, pedepsit de dragonii, aceia feroce care, țineți minte, îl sfârșie împreună cu pe Deci, e o manevrare de situație care provoacă în cititor, în indignare. indignarea. În fiși întâi, e mirarea, că el obișnuit cu schema aceea, schema este dată peste cap. Iar tu, ca lector doritor de dreptate, te indignezi și cum adică răul este cel care învinge? Da, aici răul învinge. Vă dați să vă spun un lucru. De ce e totuși o victimă necesară? Venus l-a rugat pe Neptun să lasă cale curată flotei în sfârșit, în acest ultim segment, către Italia. Și Neptun a zis, bine, dar vreau o sinură victimă. Dar nu am numit. O să vedem îndată de ce cred eu că apare el în acest rol de victimă cerută de uh, zeu. Deci ea toată o modificare a schemei. Și ce vreau să vă spun este că, mi-a întâmplat, un joc, că uh, a vrut să fac asta. A vrut să provoace șocul respectiv și a vrut să modifice schema. Fac o paranteză înainte de a trece mai departe. Sigur că nu e plin la care modifică o schemă. Iată, vă un alt segment de schemă absolut banală. Un străin, vitească, arătosă. Ajungem la curtea unui rege. Rege care era o Ce se întâmplă în mod obișcuit? Străinul cel vitească, voiam că să vă iei pe Cum este cu Dumnezeu? Când ajunge în țara Feacilor, la, la fel, o să se însoare o până auzit Nu, dar i se propune să facă asta. Propunerea este voalată, dar există în mintea părinților fetei și va, și în mintea fetei să răcusea de ea. Numai că uh, lucrurile nu de așa. Deci schema este încălcată de comer în mod deliberat, ca să ne sublinieze cât de fidel este Odiseu uh, soției sa. Mă rog, mai am mai puțin, dar sunt altă problemă. Acum, copiii, de ce am zis, Virginiu a vrut să facă lucrurile așa. Permite-ți-mi să vă, citez, vă citesc în traducere. În cea mai tangibilă, dacă vreți, care aparține profesorului Gheorghe Tohăneanu de la Timișoara, care, din păcate, nu mai trăiește acum, dar care e, a fost un extraordinar latinist și un stilist de limbă română. Ce vreau să vă citesc în traducerea lui Tohăneanu? o scenă similară cu acesteia. vedem că în preună, ce măsură e similară, în ce măsură se deosebește. De-aia am să încercăm să intrăm puțin în laboratorul uh, poetului. Deci ce vreau să vă citesc... ...repede. Uh, nu duceți, fac, minte, cine este... Cine este Turnus, în, în, nu? este rivalul Veneas, este cel cu care fusese la Lavinia, fata regelui Latinus, și care e de care s-o pierdă, bineînțeles, pe, în avantajul Veneas, care este străinul viteaz etc. Acolo, un Palatul Falnic, traducerea lui Tohăneanu este indecasilabii, nu este indecasilabii. Indecasilabii e versul tradițional românesc, deci sună bine și merge ușor. Acolo, în Palatul Falnic, Turnus, la miești de noapte neagră, miești de noapte neagră, dar în pace. Grozavul echip și trupul de furie le la alecto, alecto este una dintre furii. le leapă Se preschimbă la înfățișare într-o babă. Pruntea cea hâdă, ea cu brațul de-adânt și-o albă pune și pune și-o panglică și -o de măsli, își mai animă. Leit calibe, vechea preocteasă și paznică a templului Iononei. Deci nu forbas, ci calibe. Și tânărului se înfățișează cu astfel de cuvinte a grăindului. Răbdarei turnus. Să se irosească în darmă atâta trudă înduravei ca sceptrul ție hărăzit să treacă în mâna benedicilor din Troia? Căsătoria zestea, câștigată cu sânge, regele stăgânește, urmași străinii îl caută la tronuri. Mai du și acum să-nflunți primeștii, bașocoritule, și tot așteaptă să-ți funcțumescă, du-te și așter de pământului poștirile etrusce, la tine un neam cu pace, o protește. Porunca am de la slăvita Iuno să-ți scumpășleau acestea toate ției. Cât codinești în toiuri dulce al nopții. De aceea, hai, la rându și poruncește voios Și-aș -și face arme tineretul Și afară din cetate el să iasă la luptă Pe frânta și de la Troia Ce se aciuiară de frumosul tibru-și iar i Iară navele împistrate aprimele Aceasta e porânca puternic puternicelor la zei Latinus însuși de număr mărturisește că-ți Și că-ți ca o ascultă În greștea armelor să simtă și să cunoască, în fine, cine e Turnus. Deci, iată cuvintele care încearcă, vedeți bine, să strânească orgoliul lui Turnus și sotea lui de răzbunare. Răspunsul lui Turnus. Să vedem victima, da sau nu, intră în joc. Atunci, zeflelisind pe preoteazii, la rând lui Turnus astfel cuvântează, să nu crezi. Că-n ureche ajuns ajunse de navele oricând pe tinul vestei. Să nu-ți închipui, cam de ce mă teme. Doar nici regina Ionă nu mă uită, însă pe tine, Maică, bătrânezea te ruginit, de nu mai poți străvede de istovirea de adevăr. În Darnia a te muncește cu închipuite spaime, pe când regii se războiesc, rămâie în a ta grijă că, ești, că doar ești proteasă, ale zeilor statui și paza tempelor. Că despre răjboaie, despre pace, Astea toate sunt treburi de bărbați, ei duc războiuri. Deci, din nou, victima nu intră în joc, refuză. Ce se întâmplă? La aste vorbe, alectodemnie aprindese. Vorbeam că Turnus, când un cutremuriute trupul îl cuprinde, iar ochii se înhoalbă. Iată furia în cecașul era din șerp, atâția, Și atâta gădină se desfășoară, din înseamnă fiară sărbatice. Apoi, rotindu-și din e mai flăcări în timp ce turnu-și e, zadarnic cercând să mai îngaie alte vorbe, Iar îl îmbrâncește îndrept, din părul îi desprinde două vipere, cocnește din bici și din turbata-i gură spune, Mă, iată, eu sunt baba. Ruginită de vă nu mai pot străvede de spăbirea vârste, e adevărul, în lupele de regi purtate, spaime închipuite, joc-ți va de mine, privește astea. Sunt aici, sosită din al surorilor să lași nu groasă. În luna mea răsăm eu voci. Așa gândit. Ia spârin lui turnus, o facie în față, o făie. O facie în față. Și a ei flăcări, în piepturile-împlântă, gânde cu rovină sumbră, spaima lungă adâncui somn și oase mădulare întregui tregui trup sudoare al năpădește, cuprinse framet, armele își cere, prin pat de caută și în toată casa, deslânțuie în el pornirea luptei și patima războiului turbată și ruga răzbunării." Mă aici. Ați observat că e vorba de aceeași cumulare, pe lângă vorbe, instrumentele magice, aici sunt alte, sunt și e fac făclia care înflăcarează, care arde pe turnus. Turnus nu moare, turnus trebuie să rămână, v-am la sfârșitul Eneidei de mână, Leneas, dar el devine altcineva. Sunt personaje din dacă care poartă numele de Furens, ieșit din minci. Așa este Dido când o prinde patima. așa este Alecto, așa este Amata, mama la vini ei, care tot așa este nebunită și tot E scoasă din fire și devine Furens. Deci nu mai răspunde de sine, nu mai este omul care a fost. Dacă schimba aceasta se repetă, e limpede că Virgilul s-a vrut-o așa și a vrut să o utilizeze cu efecte cumulate. Tornus e un om de toată isprava pe el este în parte strămoșul romanilor, nu putea fi cum să spun eu, coborât. El devine altcineva numai pe pecare magica. Deci dacă de două ori ne de aceea Nu există și o a treia, dar nu mă prea mult. De două, când rovind de aceeași tema. înseamnă că Vergilius a vrut să utilizeze acest procedeu al transformării uh, unor momente tradiționale. Poate rămas în amintire vredui de copil de când asculta vasnea la țară, posibil. Vă aș întreba un lucru. Știți că Virgilius nu a scris cărțile Eneidei la rând, le-a scris în ordinea aleatorie, cum de venea inspirație. așa scria. Nu cartea întâi, cartea a doua, cartea a treia. Și atunci, cele două pasaje, ce credeți, care a fost scris întâi și care după? Mă gândesc la realizarea artistică, da? la graduri de sublimare și de condensare care ar putea fi cea din tâi, deci eboșa, broionul, și care ar putea fi cea de-a doua. Hai să vedem foarte concret ceva, vorbele lui. Corbele somnului sunt mai puține sau mai multe de Sunt mai puțin. Mult mai puține. Este, am putea spune că e scena cu turnus comprimată. Absolut. Și atunci, care a fost prima? Probabil că cea cu turnus. Egoșa pare să fie scena cu turnus, în care e mult are retorică, în care va-n jocorirea aceea, babă care nu mai știi de tine și așa mai departe. Asta e puțin teri mai... de nivel mai puțin înalt, somnul rămâne la un nivel de... Deci, personal așa aș crede. Și mai e ceva. În acest pasaj, ca e mult mai lung, are vreo 70 ceva de versuri, față de acest alalt pe care l-am văzut cu Palinurus, care are vreo 30 Mai e ceva. În pasajul cu nu e un vers neterminat. Așa cum întâlnim ne dar lăsate la mijloc, că n-a mai fost timp ca poetul să le... să le... Să Mai Maiam să vă spun câteva lucruri care țin de încărcătura pasajului cu Palinurus. Repet, sunt convinsă că e ulterior, scris, când deja uh, era foarte stăpânt pe mijloacele lui poetul nostru. Nu numai pentru că au o schemă identică sunt paralele cele două scene, ci și din punct de vedere naratologic. Adică, ele sunt plasate exact în aceeași postură față de un moment foarte grav ale bopeii. Am spus. Din Urus precede catabaza, da? Katabasis. Știi termenul coborâre în inferie. Dincolo, scenometrul Nusco-Turnus precede răzvolg. Masatul care o să dureze șase cărți. Deci, ele sunt nomirea și complicitatea involuntară sau non-complicitatea ca la precep imediat nodul important al povestirii. Așa se întâmplă în bă. Exact asta e poziția acestor momente conexe față de acțiunea centrală a cărții. Deci cu atât mai mult recunoaștem aici uneco un ecuul De ce a imaginat, Virginius, că o nealta de ucidere a victimei cerute de Neptun este somnul? S-au întrebat săzi, e o legătură între neptun și somn? Mitologia nu. nu oferă așa ceva. Și atunci, somnul și o altă semi divinitate, o altă figură care putea tot așa ca o furie, nu să și ia un alt tip și să ispitească. Um, e vorba de repunerea în uh, drama epică a unei teme străvechi, care provine de ritualurile inițiatice. Ritualurile inițiatice știți, așa că prevăd rezistența la fric, rezistența la foame, rezistența la sete, rezistența la frică, rezistența la năvala apelor, da? Știți toate lucrurile astea de le explică cât se poate de bine. Ori, una dintre cele mai dificile proprie inițiatice este rezistența la somn. Dar și Ghilgamesh n-a rezistat când a dus la utara apiștii, a fost spusă... Ați văzut că în există deja povestea asta? Da. Dar există, există dragii mei, în Noul Testament, Hristos... îi găsește teugenici dormind și îi mustră. Eu pot să reghez și să mă rog și voi dormiți? Matei 27, cam așa cred că este Deci este o temă generală, spre veche și care se găsește în absolut toate colțurile pământului. În toate ritualurile inițiatice din, nu știu, Noua Zeelandă, din America de Sud, din Australia, rând de vreți. E foarte grea proba sondului. Văd frumos, trebuie să vegheze toată noaptea, să apere măierele de aur. Și atunci ce face? Ia cu nalul și îl -și vâră în carne ca să nu doarmă. Și tot adorme. Pe cale magică vin cine știe ce e ele care îl fac să doarmă. Deci, suntem aici într-adevăr în prezența unui element spre vechi, spuneam, că Gilius este poeta docuță, el știe pe toate astea și ne le propune. Mai e ceva, poate știți, poate nu știți, în momentul când pleacă de la Cartagina, pleacă greu în pleacă cu regrete, trebuie să fie nițel împins din spate de ordinele lui Jupiter, prin intermediul lui Mercur. Era frumos acolo, era iubire, era liniște, pace. Trebuie să-i se amintească că are o mare misiune și că nu poate dezerta de la ea. Și îi duci și e Când pleacă, scoate spada și taie gon. El, cu mâna lui, e gest simbolic, da? El se rupe de această dragoste nefastă care a constituit la un moment dat o piedică în calea misiunii lui esențiale. Acum vor aborda, în sfârșit, în Italie, cine trebuie să fie la cârma navei amiral, prințul însuși, deci nu mai e nevoie de palinos. ăsta. E, deci, valoare simbolică, gestul de a conduce navele pe ultima bucățică, până mai în, în Italie trebuie să le aparțină lui Eneas însuși. însociți mai e un element de legătură cu întreaga recuperare a Nu e așa că toată lumea știe din Vechiul Testament, Geneza, înțapol, îșpășitor. Ceres. Ce activ. Săpoi, îșpășitor. Nu știu. Animalul de jertfă. Din păcate le așa care ia asupra lui toate păcatele comunității și care este jertfita astfel încât astfel exact, astfel încât comunitatea uh, se purifică. Deci o singură jertfă care salvează comunitatea. O singură jertfă prin substituire, da? Sapul e un animaloare care nu e un om, dar el Înlocuiește o victimă umană sau mai multe victime umane. Deci este ce vă spun, moartea, jertfa prin substituire. Salvezi altă viață și piei tu țapăl O imagine mentală străveche și de asemenea prezentă în toate culturile. Ora asta se întâmplă aici. și moare prin substituire în locul lui Eneas. Eneas. va fi foarte primeșnuit când coboară de periul celălalt. Și atunci e pur și simplu funcția uh, magică a pasajului de substituire a unui om uh, în locul uh, eroului principal. Acum, uh, trebuie să mai spun un lucru legat de acest personaj Palinurus. Dar înainte de asta nu știu, poate mai e necesar să spun într-o frază. Deci vedeți aici, în pasajul acesta scurt, un cumul de intenții și un cumul de intensitate care face din pasajul foarte bun sfârșit al cântului 5 trecând spre cântul 6, care e un preludiu, o notă tragică și foarte densă care pregătește cartea 6. Uh, ultimul lucru pe care vreau să-l aduc la cunoștință. Exegeții uneori sunt... Parește ah, germană dar nu numai. Foarte tipicari, foarte meticuloși, îl iau de ureti pe poet, ceartă, Dar de ce n-a fost atent, că n-a, după ne a spus altfel? Păi cine mai spun altfel, că n-a terminat de șlefuinte neida și nu e grav, sunt ușoare, inadvertențe. Aici însă, în ce-l pe Balinurul, sunt două lucruri de remarcat. El, el apare mai mult de scenă asta, de vreo două ori. foarte scurt, apariții ușoare, nepunctate foarte tare, dar în două locuri el pur și simplu ia în locul lui Eneas. Așa e conjunctura, că trebuie el să se substituie. Deci e, suntem pregătiți cumva să-l luăm pe un alt reglut, care să permită uh, jertfa de înlocuire. După acest pasaj, Alinorul spune mai apărea. Uh, nu știu dacă știți. Și astăzi, pe voastră de Vestă, a Italiei, există un cap, un promontoriu, care se cheamă Calinurua. Are numele acesta din Anticheta, numele Calinurus. Or Vergiliul se joacă foarte des cu numele de locuri. Și le leagă decât o legendă. Se cheamă așa pentru că... Sigur, multe sunt inventate, multe sunt crezuche. Când mai apare Calinurus? Apare... În lumea cealaltă apare în infern venească. Și versiunea pe care o dă despre propria lui moarte este diferită de cea pe care o avem în cartea cinci. Nu s-au supărat criticii și au spus, dar de ce n-a fost să avem N-a fost să din mai multe motive. Pentru că, în primul rând, Alinorul nu-și aduce bine ce s-a întâmplat cu el. Pentru că, de fapt, a murit în somn, aproape în somn, oricum într-o stare de peală. Ce spune Palindros? Am căzut o dată cu pupa și cu cârmă. A venit un val care m-a repetit în mare, împreună cu pupa, așa a avut, nu îngreștat cu mâinile de, de cârmă. Și-am înnoftat, și-am înnoftat trei zile și trei nopți. Și, în sfârșit, am ajuns pe țărm, pe țărmul italic și m-am bucurat și am crezut că voi coborî acolo. Dar au venit niște oameni răi și mi-au dat în cap cu vâsle și cu fiare și m-au umorât. Deci, e complet altă versiune. Tot dramatismul morții de aici a pierit acolo. Totuși, Părinulus în voința poetului, îi apare în o dată vevednează. De ce? Pentru că el reprezintă toate aventurile pe mare. Îi mai apare un personaj care reprezintă, un troian, un prieten, care reprezintă tot războiul troian și toate dramele de atunci. Și -a treia persoană cu care el vorbește în eferm este Dido. Iar reprezentând tindurile și bucuriile dragostei. Deci, toate referiile de viață cu sunt de decât un personaj, cheie cu care el se întâlnește în și cu care dialogează. Ce să vă mai spun? Cine îl conduce pe Leneas în pericolul lui Maritim cei șapte ani de rădăciri, când ajung la Cartagina? Cine conduce expediția, e ușor, am spus la început, cine ia hotărârile, cine o înduce. este tatăl perenea și este antisept. Cine îl conduce în infern? E preautea s-a luat civila, mm. îi trebuie cineva care să-l conducă. primintele, primejdiile sunt prea mari, e o preoteasă, deci cineva care știe sacror, le arată ce jertfe trebuie să facă și cum să se comporte, altfel a fi căzut în aia, sunt multe greșezi. Cum e și Orgisem învățat dinainte? Ascult! Cum a fost și Orgisem învățat ce să facă? Cum să pregătească limbația? Sigur, cum să aducă lapte, vin, vin, Să încercăm orice să ia cu iernii, felul. Și cum se sape cu Sabia groapa, ca să vină morții și așa, mădea, fără niciun dărată. Deci, e este sigur în momentul de vasă. Vreau doar să vă amintesc ca un ultim cuvânt, că schema aceasta a unui om mai puțin știutor, condus de unul știutor, În lumea cealaltă a preluat-o, cum știți Dante, în Divina Comedie, el e condus de Vărgini. Deci Vărginiul este psihagogul, este cel care explică tot ce are de văzut și pe care Dante îl venerează. Tu ești conducătorul meu, tu ești domnul meu. bem, como está? vou aduzir de lá volumes de lá cartuchos am não para muitos não para muitos, de queares a Nu știu care, cum, o que, como não não sei os que são part, vou dizer coisas, vou ir, vou ir, vou și cât de vou ir, vou ir, vou ir, vou ir, vou ir, vou ir, vou ir, vou ir, vou ir, să mă mai lipsesc de revoluțare care vă pot părăsă. Nicolae Herescu, un clasicist important, despre care puteți citi aici. Aici aveți un Horatiu satire și epistole cu text, care avem latin și italian. cu cineva din Gregor Po, în cartea Dumnului profesor Cizec de lui Traian. Aveți un exemplar din cursul de morfologie latină, care vă va folosi curând. Și aveți un Tolkien, Hobbitul pe latinește. Vă puteți cu el, nu vreau să asist la învățirea quem não estiver pode ir a um passeio. Muito bem, muito bem. Olá, trabalhador. Alex, demorou. Obi, I'm going to the bank, OK? Do you understand? Do Yes.